Zubatek lagundurik Lusaideko plaza betezen joan den igandean bazkoz ospatzen den bolanten egunarekin. Goizetik asida besta danzarien kabalkadarekin eta egun bat danzariek aintxusen bi emanaldi eman dituzte eguerditan lehena Lusaideko plazan eta ara txaldean bigarena paretan. Hortengo bolantek bazuten ala ere kutsu berezi bat, lehen aldikotz emaztek jauziak eman baitituzte, eta lehen jauzi horiek eman nain zuzen mintzatu dira oian azabaltza luzaideko dantzariarekin. Bueno, ba, e, bizi izan dugun e, eguna izan da ilusioz eta emozioz betea, eta horten nesken are aregeiago. Bai, gogoratuko dugu joan den urtean errigaldaketa bat egintzela, eta neskek jauziak jauziak ematearen aldea gertu zela gehiengoa, horrek poztu zintuen? Anitz, betidanik entxeiguetan eta e, dantzatu izan dugu, bano, ba, bolantegunean ez eta galdeketarekin bueno, e, e, urrats bat egin genuen eta gutxinaka gutxinaka ba, asiko gara jauziak dantzatzen. Nola pentsatzen duzu publikoak hartuko duen? Bo, leku guztitatik bezala ba, denetarik egongo da, bano, uste dut e, e, baikorra dela e, pau, aurrera pausua, ustut ustud, esperudik egingoa ongi hartzea eta arazorik ez egotea. Zortzi em, jauzi eman gozitu zue edo zenbat susen? Ba, inen ditugu goizian lau edo eta atxaldean bat gehi baten bat gehio. Behaz, egun ondi bat neskentzat bereziki. Bai, herri guztian zat, bueno, aurten pixkat berdinean eskentzat gegin bat, eta ordian dian oso pozik. Em, tradizioak aldatzeko eginak dira? Tradizioak aurrera egiteko eginak dira. E, tradizioak herriarenak dira, eta ordian mantendu behar dira, bueno, beharrak eta nahiak eragiten du ba, piskat eraldaketak izatea. Eztabaidak izango ziren, segur, e, nesken artean denek onartu dute jauziak ematea? Ez, leku guztietan bezala denetarik zegoen, eta hor duan e, ba, nesken artean ere ezta zegoen, mutigen artean ere, bueno, leku guztietan bezala ba, denetariko iritziak zauden. Eta nola eginen duzu egun, orduan, dantzatu nahi ez dutenek zer egin gogute? Ba, ezin dugu guziai dantzatu zezgira ze sartzen, dantzarian izgira, eta horri anien dugu ba, batzuk dantzatzuguko dute eta beste batzuk, ez, ze badago jendia ere prestatu behar dena beste dantza batzuendako, eta horri anien dugu ba, txandakatu pixkat. Adostu duzu ezu artean, Dena adostuta, pixkat planteatuta zeren bestela zinezko gaur egunean, ala gauza egitea pentsatu gabe. Osopolita hasteko jende hainitza egun ere, eta ba, ongi pasa hasteko zuek dantzan. Ez dizut galdegimen zenbat bat dantzari zarete orotaraz, eta txiki txikiak ere hain ez dira? Eh? Bai, ba, egun inguru gira guzira, bai, egun inguru, ez, ez dut kontatu ahorten, bueno, normalian egun inguru, azkeneko urtetan ala izaten da. Eta zen bat demora, prestatzen eh, gauzko eguna? Ba, txiki txikiak hilabete e, terdi eta elduenak hilabete bat. Zurea zen bat garrena da? Ba, sai urtekin hasi nintzen, ordian 19 urte. Ba, hongi joiana, segiola, ordan metxean itz. Zuk dantzatuko duzu, jautziak bai. jautzi. Bai, ni jautziak dantzatuko ditut. Ongi dira milesker, zuri, metxi. kiele. Luzaida ja? Bai, Luzaida e, berez Iruñoekoa bana aitaitxita matximengoak. Eta zuk e, hemen dantzatzen ala ere. Bai, bai, bai, bai. Betianik aitak era kutsi dugu dantzatzen ta hortik astapenitik betia gira bat dantzatzen. Pentsatzen ut Iruñan bizita gero ere asteburu asko pasat zituzuela hemen da, eta. Ah, ba, ba, asteburu asko pasatzen dira hemen ta izigarri untxa pasatzen dugu errepisionetan ta horratan, ez? Oi, eguna hasia da oso polita, bai. nola iragaiten da zure jende ani jendea da eta egun nizigarri polita da, disfrutatzeko eta jendea egiteko eta ikustea agut antzatzea, ez? Neskeak ere orten dute. bat eartuko dute? Orten bat eartuko dute, ba, Neskeak, izi garritzko idia da, zentaba da, Neska gehiago mutiak, baina, no, beraz, behar da, ba, xa, nesken, xar, nesken kieneroa sartu ez? Boa, eta gauzak aldatzea, ez du trabatzen? Ez du trabatzen, behar da, dena berritu eta untxein, ez? Maria Luisa Beraz, hemen txeluzaideko bolantetan ze egun zuretako? Ba, egun polita da enetako, egun handia, biziki guztazen zaskit eta bolantak. Bolanta egun bata sortia zira? Bai, jala errantzaten lehen eta karnabale egiten maizien bolantak, e, e, karnavaletan eta bazko egunean, ta nik karnaval egun batez otxe hilean sortia niz. Hauai, bazkoz egiten da? Uai, bazkoz bakarrik, ba. Lehen Santiagotan tan egiten zuten, eta... Santiago-gunean bestitzen zien uai, ez dira bestitzen. Bazko-gunean bakarrik. Alimaleko jendea, eh? ez dira egitajak bakarrik emena. E, ez, kanpo-terrak egiten dira, egiten dira. Neitza. Nola esplikatzen duzu, orako fama? Ba, esplikatzen... Eztak eh? egiten, eztako egun polita da, eta askien... Eztak eh? egio... Egioin behar. <laughs> Egun bat dantzari bada, denak bizikiuntza jauntziak, badakit, etxian egiten dituzuela jauntziak, eta ere egina dituzula andan bat. Ba, kutsia itentu bane, ez anit bana, ba, Ak, akiteko dina ba iten dut, eh? Zona da jauntzi baten iteko. Anitxo den behar duzu pastu, eh? Eta horien josteko. Behar da, lehen itzarri horratzekintak ero jozi, eta... Lana hundia du, lana hundia garropa arropa niterko. Gero pentsatzen dut, ahoz irela, kusten dituz zularik dantzatzen? O, gero konten eta kusten du alaik unza... ...frango unza gelitiatiela, ordean. Konten iz, ordean, finitiatiela ik. Gazteri anitzu bada, zure ilobak ere ari dira? Ba, nahi, ilobak eta iloben semiak, de, ba. E, an, anitzu hauk bada egi eh, ezan, eh? Se, Segida izanen dute bolamtek? Ba, Enes hemen en aurrak eh, zortzi urte bat duztetan, hau ahi dira jantzaten. Eta zu gina dantzatu dute duzu? Ba, nik ez du jantzatu, eh, bolan eh, kontra dantzaba. Leheniten gintin guk, eh, Santiago agunetan eta hola. Ba, nahi, eni zaizan eta bolan jantzatu. Aukten, eh, emaztek ere jauziak emanen dituzte, zer dios? Bueno, eni galtzait, berak unza dira baina kontentu, eni galtzait, eh, nornaik inez. Goxatu, unza, familian? Ba, ba, denak algarrekin egun unza gira. Mirazke garen Zaiden, nafarrotik ere, zein egitik etorriak? Ares hautik. Familian? Bai. Lehen aldia? Bai, lehen bai. Aurrekin etorri zarete, eta ze gaitik, ze, ze asmo zenuten egun? Ba bueno, ja plana inek egin egun, etortzeko asmoak inek, eta bueno, ba, ikuste asmota, baina bueno, ez da errezak ikusten. Haimeste jende dagoen, ez dela ikusten alde. Bai, bai, ez da ikusten alde. Bueno, ar, Arratxalde ez etorriko ega, frontei aldea, han ikusten alde da. Haukten e, tradizioak bultzatu dituzte pixka bat, neskek jautziak emango dituzte, jakinean zineten? Bai, banekin lehen gurtten e, urztak ditu intzuen bosketan bat edo, eta ustez ala gaten zela, eta, bueno, pozten, nahiz, bai. hori eragak ibalima dute. Bai. Hori tradizioak aldatzeko egina dira? Ba bai, azkenen heren gauzek aldatu behar balima dute, aldatu inberdi eta ni horren alde nauta, hilutztizatik osongi daula. Gaina, behar erabaki ibalima dute, iniz baino beki. E, dantzazaleak zarete? Zuen egian ere dantzatzen duzu? Bueno, niko ez de dantzatzen, dantzaritzara naiz, baino, baino, baino bai, bai, bai, gustatzen zait, dantza ikustea ta eta, eta miresten dut, dantza egiten du jendea. Eta holako mundu bat biltzea dantzak begiratzeko? Bueno, azkenen gure kultura da eta kultura ikustean non naiko kultura ikustean iruzte iritzit zaite interesgarria dela ta eta, eta polita da. Mir esker, ba pasa egunan, no? orduan? Bai, zuri? Ea txaldean, xantza edo suertek gehiago duzuen? Vale, eskerrik asko, gero orte! Eta ara hain zuzen luzaideko esker pareta, jendez, bete da, urte guziz, bezala, lehen, jauziak eman dituzte emaztek, zazpi jauziak danza, izan da, eta una nolakoa izan den ajera. Eskuz, artean, artean, numeraz eman dituztela jauziak, aldaketa, naturalki eginda luzaide errian, aurten zortzi dantza eman badituzte edo zortzi jauzi, elduen aurtean uh, dantzagehiagotan, parte hartuko dutela emaztek, pentsa daiteke, eguna bururatzean peio, luzaideko beste dantzari batekin ere, egin dugu bilana. Bai, urtero bezala, untxa, betiko emaiaikin biziki bizikiuntza pastu du. Bai, bai, nervioz ginen zen ez genekin nola pastuko zen, lehenbiziko aldia baizzen baina bizikiuntza pasatu da eta dena onten girakoen. Hai. Bai. Beraz, hain zinaz egitzeko, egun bat dantzari zineten, eh? Ba, ba, egun bat edo puskake jo, ba, ba, neskekin eta denekin puskake joan ustez. Aleire butilek bat duzue parte handi bat, eh, dansa egiteko hor, uh, bolanta egun honetan. Ba, ba, hori da, eh. aurten eh, hasi dira, Berek e, e, erranduten nahizutela jauzi batzukin bakarrik, eta holain dute, hasi e, dira bizparri jauziekin, eta kusiko beste tan ze den. E, ni bai korreku dut, eta bai, bai, bai, bizikiuntza ipolititzen du, neskatamutiko bat egin atzatzea. E, Zer bat garen bolanta egun zu, dantzari bezala? Boa, <laughs> ez dakik kalkulatzen bai. Eta jurteta emasizinen? Ba, ba, olako zehiet, amost urte, olako zehiet, basteatuko. Eta ze urteetan gilditzen da? Ah, ez da urteik, e, <laughs> ez, eta zangoik atxik izan duten artean e, jantzatzen gira hemen. Ei, ga, gazte asko bat seman ditugu gara ere, adinekoek usten dute edo? Ba, usten dute, usten dute. Ez da zangoetan segitzen eta beute gelditu. Baina, tokizuna bada ere, txikia bat bazen egun, e? Eh? Ba, ba, ba, dute, eta segitzen dute. Jibitatik asten dira jantzan, eta... Tas eitzen dute ba, segitzen dute. Izain da, izain da aintzinare holantak. Ongi orai, ez da bukatu besta da, luzaiden. Bai, bai, besta, segidan prestatuena besta eta besta itea. Howna falta da, güi. Howna falta. Hai, hai. Ongi gozatu berak. Bai, milesker.